V tomto slidecastu bych vám chtěl říct něco o budoucnosti opak katalogů. Vycházím z několika článků Marshalla Breedinga a na blogu Library Technology Guides. Odkaz bude na konci prezentace. Takže nejdřív, jaký je rozdíl mezi knihovnickým systémem a opakem? Tady bych chtěl zdůraznit vlastně to, že opak je jenom jednou částí toho knihovnického systému. Je to ta část, která je veřejná a přístupná veřejnosti, čili uživatelům. Je to jeden modul toho systému. Klasické funkce jsou vyhledávání v katalogizačních záznamech. U těch novějších opaků jsou pak Další věci, jako je uživatelský účet, kde se můžete podívat na výpůjčky, podívat se, jak jste na tom s penězma a podobně, objednávat si knížky. Samozřejmě ten knihovnický informační systém má svoje rozhraní pro knihovníky, které je úplně jiné, většinou nebývá webové, ale knihovníci ho mají nainstalovaný na svém počítači a tam katalogizují a zpracovávají dokumenty. Hlavní funkcí toho knihovnického rozhraní je právě vytváření toho obsahu katalogu. Dál se podíváme, kdo knihovnické systémy a potažmo ty opaky Vyvíjí. Ze začátku to bylo tak, že tyto systémy si vyvíjely sami knihovny, to bylo někdy v těch 60. a 70. letech, později přebrali tuto činnost komerční firmy, kde vlastně oni našli možnost vydělat si jo, na, na trhu, takže... Tato činnost přešla k ním. Vývoj byl asi takový, že spousta těch malých firm postupně přecházela do několika velkých firm, které ovládají celosvětový trh s knihovními systémy. A v současné době už je zase možnost, tím, jak se vyvíjí technologie, hlavně ty webové, vytvářet si zase v knihovnách systémy svoje vlastní. Příkladem toho může být třeba knihovnický systém Koniaž městské knihovny v Praze, která si ho vyvinula od začátku úplně sama. Teď bych se podíval na starý, takzvaně opak, čili opak druhé generace, to znamená, bohužel současný teprve opak, na čem je vlastně založena ta jeho funkce. Když to vezmeme jednoduše, tak on je právě navržen pro práci s fyzickými jednotkami v knihovně, to znamená s knihami, časopisy, případně CDčka, DVDčka, všechno, co má nějaký fyzický nosič. Obvykle je teda součástí toho komerčního integrovaného knihovnického systému. Má nějaké uživatelské rozhraní grafické už, obvykle na webu, nebo je to zase instalovatelný klient na lokální počítače v knihovně. No a umožňuje ty základní funkce. To znamená za prvé to vyhledávání, to znamená, Zadáte dotaz, dostanete odpověď, seznam výsledků nějak poskládaný, vybíráte si záznamy a zjišťujete, jestli jsou v knihovně nebo ne. Další možnost prohlížení je tam realizované obvykle jenom pomocí takzvaných rejstříků, což jsou abecedně řazené seznamy, dejme tomu podle autora nebo podle věcných, selekčních údajů, tak jak to známe z lístkových katalogů. Když se podíváme na to, co knihovny dneska vlastní za materiály, tak už to nejsou jen fyzické dokumenty, čili ty fyzické sbírky, ale jsou to také digitální sbírky a ty můžou být vlastně jak přímo v té knihovně nebo v té instituci, která, které knihovna slouží, jako třeba ve formě digitálních knihové, nějakých galerii obrázkových nebo naskenovaných dokumentů, archivů všelijakých dokumentů, třeba i těch diplomových prací a tak. Další možnost, kterou knihovny mají, je předplácet si, dejme tomu, časopisy od Nějakých poskytovatelů komerčních. Těm se, těmto databázím se dneska říká ty elektronické informační zdroje. To je další možnost. Ty jsou úplně mimo knihovnu, ale knihovna k ním vlastní licence, takže je vlastně taky vlastní. Pak to můžou být další nějaké elektronické knihy, přístupné jak lokálně, tak na webu. A je otázka, jestli také webové stránky knihovny nebo ta webová prezentace knihovny, jestli to je taký obsah, který by měl být zpracovávaný v online katalogu nebo nějak s ním propojený. Jaké jsou požadavky na online katalog? Tak z hlediska dnešního uživatele, který je zvyklý na internet a jeho služby, tak první věc, která nás může napadnout, je požadavek na jednotný přístup ke všem zdrojům, které ta knihovna zpřístupňuje. Samozřejmě ty fyzické dokumenty ty nemůže zpřístupňovat přes webové rozhraní, jenom informaci o tom, jestli je k dispozici nebo není ale ty elektronické dokumenty všechny by měly být okamžitě dostupné přes to uživatelské rozhraní toho opaku. To uživatelské rozhraní by mělo vypadat podobně, jako jsou uživatelé zvyklí z internetu, tak jak se vyhledává v běžných internetových vyhledávačích, jak se prezentují výsledky, měly by se prezentovat v nějakém pořadí relevance nebo jiném možnosti třídění by tam měly být. Okamžitý přístup ke zdrojům, to už jsem říkal, čili ještě jednou nejde jenom o to zpřístupnit metadata, ale i full texty, pokud je to možné. A samozřejmě měly by tam zůstat i tradiční služby opaku, jako je podívat se na své výpůjčky, na historii výpůjček, objednávky, kolik dlužím nebo kolik mám na kontě. A další otázka ke zvážení je, jestli by tento opak neměl zpřístupňovat i zdroje, které jsou mimo knihovnu, tím mám na mysli v tomto případě například stránky na internetu nebo webová sídla, jestli by je měli knihovníci katalogizovat, vybírat a zprostředkovávat ty kvalitní svým čtenářům. Směry rozvoje opaků na ilustraci toho, kam se vlastně může rozvoj opaků ubírat jsem si vybral článek pana Hildreta Extending the online catalog, kde se vyskytuje pojem E na třetí opak to E na třetí to tam znamená právě tady ty tři Ečka Enhanced, Expanded a Extended když to zahrnu jednoduše tak Enhanced jako vylepšení to znamená, že webové opaky by měly být přístupné, použitelné, měly by obsahovat všechny funkce, na které jsou uživatelé zvyklí. V současné době se mluví o té relevanci přiřazení výsledků a hlavně také o takzvaném facetovém vyhledávání nebo zpřesňování výsledků. A další věci jako drobečková, navigace a takové věci. Slovo expandit, to znamená obohacení co do rozsahu nebo objemu těch informací, obohacení toho záznamu. To jsou ty obálky naskenované, přidané recenze anotace, hodnocení uživatelů, hodnocení recenzentů, klikání na hvězdičky, přidávání, nějakých komentářů, případně i nějaké fórum přiřazené a podobně. Tímto způsobem by měly být dostupné zase všechny ty zdroje v knihovně. To třetí slovo extended, to znamená rozšíření směrem do prostoru, do dálky, ať už tím směrem, že katalog by se měl napojit na nějaké externí služby, využívat například toho, co poskytují knihkupci, nakladatelé, informace od nich stahovat, nebo třeba různé encyklopedie, jako Wikipedie, kde je možné najít údaje o autorech a přímo si je vtáhnout do svého katalogu a podobně. Na druhou stranu zase to Extended znamená také to, že katalog knihovny se může sám začlenit pomocí služeb, které nabízí on sám, do jiných služeb a rozhraní jiných, jako na jiných místech v internetu, jako třeba, že katalog je prohledávatelný k Googlem, že je možné si začlenit nějaké okénko vyhledávací do. Do služeb, kde vlastně uživatelé na internetu jsou, například do těch sociálních služeb a tak. Kdo realizuje tady ty požadavky na online katalog? Zase jedna možnost je nechat to udělat. Ty firmy, které nám prodávají naše knihovnické systémy, jako třeba firma Ex Libris, která vytváří knihovnický systém alev, tak vlastně už teď nabízí rozhraní Ex Libris primo, které vlastně zastřešuje všechny možné ty služby, jak knihovní katalog, tak digitální knihovnu, elektronické zdroje, systém, který je spravuje a tak. Další možnost je vlastní řešení, které můžeme realizovat buď vlastními silami nebo pomocí jiných komerčních produktů. Příkladem tohoto je právě NCSU katalog, který Univerzitní knihovna využila komerčního vyhledávače NDK, který je univerzální, který není vyloženě jenom pro knihovní účely. Je to univerzální internetový vyhledávač, který právě umí to facetové třídění a vyhledávání. Tak ten aplikoval na svůj normální webový, nebo na svůj knihovnický systém a na webu používá pro vyhledávání tu endeku. Další možnost je vyvinout si teda úplně od začátku nový knihovnický systém, který by pravděpodobně byl open source. Tuto možnost třeba zvolili na univerzitě v Rochesteru, kde vlastně získali Grant od Melonovy nadace a vytvořili si svůj vlastní open source systém, který samozřejmě je k dispozici i ostatním knihovnám. A pak vznikají na bázi dobrovolnosti open source celé knihovní systémy, jako je třeba Evergreen a Koha. Ty si zase může kdokoliv stáhnout a nainstalovat. Co se týká těch knihovnických opaků, tak na nich je důležité to, co čtenář vidí, a to je ten takzvaný interface, čili rozhraní člověk-stroj, to je to, co vidíme na obrazovce. A pak druhá součást toho systému je to, co člověk nevidí, to, co je za ním, za, tím, za tou obrazovkou, a to je ten Takzvaný backend, čili databázový nějaký systém, kde jsou uložena ta data. Naopak tomu rozhraní uživatelskému se taky říká frontend, protože jakoby v předu. Takže co se týká toho uživatelského rozhraní, zase jsou různé možnosti, jak se na to můžeme dívat. Může to být ten klasický přístup, že. Vy máte rozhraní pro určitou konkrétní knihovnu, je to třeba součástí těch knihovních stránek a uživatelé k tomu přistupují jako k té součásti, anebo to může být osobní rozhraní, které může přistupovat k několika těm databázím a vy máte vlastně ten front-end jen pro sebe. Hmm. Další možnost je začlenění právě toho vašeho backendu, té databáze, prostřednictvím nějakých těch okýnek, mini aplikací do těch sociálních sítí nebo do takzvaného coursever, čili do výukového prostředí na fakultě, do webových stránek, jakýchkoliv do blogů a tak. Když se povádáme na ten back-end, tak to je ta databáze. Normálně v, ve velkých business aplikacích, kde se tohoto přístupu rozdělení na fronte a na back end, používá běžně, tak právě ty aplikace, aby byly spolehlivé, tak mezi sebou se rozdělují a distribuují na různých počítačích a mezi sebou komunikují pomocí těch web services, takzvaných, čili webových služeb. Tam je to standardní způsob komunikace těch aplikací mezi sebou. Co se týká webů, a je to jedno, jestli 1.0 nebo 2.0, tak tyto aplikace jsou sice taky distribuované, jsou na různých počítačích a serverech, ale tyto systémy jsou navzájem nekompatibilní, to je důležitý. Nemají navrženou společnou architekturu jako ty business aplikace, takže se velice těžko domlouvají mezi sebou. A to by se právě mělo změnit tím, že se zavedou ty webové služby i u těchto nekompatibilních aplikací. Takže budoucí vývoj těch kniomických systémů bude určitě založený na webových službách a s tím souvisejících rozhraních, čili interfejsech, které zajistí tu standard, ten standardizovaný způsob komunikace mezi těmi systémy. Tady jsou slíbené odkazy na články. Maršala Breedinga. Na tom blogu je jich mnohem a mnohem víc. V, tom, v této prezentaci jsem vycházel jen tady z těch třech. Pokud byste měli zájem, podívejte se tam a přečtěte si. Je to opravdu zajímavé.